Els joves de Tiana els podran beneficiar a partir del proper mes d'octubre del programa de qualificació professional inicial que coordina l'Ajuntament de Montgat i que té com a objectiu introduir-los en especialitats com atenció al públic o auxiliar d'hostaleria. Concretament, el programa s'adreça als nois i noies que han finalitzat l'etapa de l'ESO obligatori sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Això vol dir que per poder beneficiar-se d'aquesta iniciativa els joves han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre. I és que la final la possibilitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, de manera que també donen opció als joves que ho de fer una formació complementària per tal d'obtenir el títol de graduat de l'ESO. Rosa Fontaner és la regidora d'Educació de Montgat al municipi que coordinarà el PQP. Els perfils que hem triat són perfils que no són estrictament ni masculins ni femenins, sinó que són majoritàriament si són globals, llavors el que pretenem és donar una alternativa en aquests nois i noies i que es puguin formar amb altres vessants i que puguin trobar altres edicions per després poder-se incorporar a el laboral. L'Ajuntament de Montgat coordinarà el programa que està obert també als municipis de Tiana i a l'Ella i és que aquest programa és una mostra més dels serveis que es poden donar de manera mancomunada amb altres municipis de l'entorn. Tenim una inquietud de donar resposta a totes les nais generals que es troben en aquesta situació. Llavors ens han posat d'acord a l'Ella, a Tiana i Montgat per tal de poder tirar endavant aquest projecte. Per tant, la implicació de les regidories d'ensenyament de, és plena en aquests tres municipis i això doncs, ha donat un resultat molt òptim de cara a que tots aquests alumnes doncs, puguin començar una activitat nova. El curs que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona s'impartirà des de l'octubre del 2011 al juny del 2012 amb un total de 875 hores i constarà de dos grups de fins a 15 joves en les especialitats d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i d'auxiliar d'hostaleria a cuina i serveis a restaurant i bar.